Порушені водовідводи і сам горб, на якому стоїть лавра сповзе в ріку, недруги зраділи – не хочете – не треба. На тому затихло. Аж до нинішнього часу. І ось тепер, здається, закручується по новому колу. Саме тепер, коли Олег лишився на господарстві сам. У другій сазетній статті знову йшлося про собор. Її підписала група спеціалістів, архітекторів та інженерів, застерігали від повторення недавнього варіанту відбудови собору, висловлювали ряд міркувань. Стаття ані здивувала, ані захопила Олега, та серед тих, хто її підписав, наштовхнувся на прізвище, яке гримнуло в нього пістольним пострілом, представленим притул. Він аж похитнувся на стільці. Хопився за стіл, не може бути, помилка Однофамілець заспокоював себе і не міг заспокоїтися М. Гак Таке прізвище зустрінеш нечасто Максим чи не Максим? Звідки він тут узявся? Мертві не воскресають? А Марія ж воскресла Ні, це зовсім інше Марія, Олег і Максим тоді ще довго ходили втрьох. Олег намагався окреслити коло для двох, для себе і Марії, і не впускати туди нікого. Не вдавалося. Він вже закохався в Марію глибоко, аж болісно. І не розчарувався в ній, як це часто з ним бувало. Закохувався і розчаровувався. Синій погляд пронизав його. Максим вже ходив мовчки, як велика тінь. Тільки одного разу, коли вони залишилися вдвох. Марія зайшла до бібліотеки важко, стемнів лицем, а в очах зблиснули червоні іскри. Все оце, якщо до Марії не всерйоз, то Олег відчув, як йому затепліли повіки, чи то від гніву, і запитав «То що? Здогадуйтесь самі». Він відчував, що Марія хилиться до нього, але водночас бачив, що її щось стримує, що між ними висить якась незрима шалінка, яку він не може розірвати». Здогадувалось, що те чимось пов'язане з Максимом, оцим неповоротким, важким, тугодумом Максимом, з якого сама часто кпить, але воднораз чимось і ближче йому, ні трішки не ніяковіючи, попросить у нього позичку грошей, виповідає свої таємниці, може лукцянути кулаком в межі плечі, але й поцілувати в щоку від захвату. Олег знав Марія з Максимом, сусіди, і дружили дітьми, і в третьому чи четвертому класі освічилися в дитячій приязні, яку мали за кохання, і пообіцяли одне одному, коли стануть дорослими, одружитися. І батьки їхні хотіли поєднати молодят. Звичайно, все те дурниця, і дитяче кохання, і бажання батьків, нині на таке ніхто не зважає. Ще Марія відчуває якусь силу, міць Максима. Максим кохав Марію важкою, безнадійною, зачаєною любов'ю, яка не старіє і не гіркне з роками. Той Піфагорівський, оспіваний і осміяний всіма літераторами трикутник, тримався й далі. Два катети, один короткий, але міцний, і один довший та тонший, тендітніший. Олег був для Марійки наставником і старшим другом, але й його закоханість вона почувала, хоч довго не бачила в ньому майбутнього чоловіка. Як чоловік він пахнув добрим одеколоном і добрими цигарками, а Максим пахнув потом, лісом і річкою. Чи то їй тільки здавалося, бо був пам'яттю села, і був спокійний, упевнений, не ширяв попід хмарами мріями, не шукав нових непомильних істин, але й великі, знайдені іншими істини, ніколи не приймав на віру, обмислював їх важко в самотині. Доля має свою волю, і сталося так, що вона відчахнула Максима від Марійки. Його послали на якесь будівництво аж до Новосибірська. Цілий рік від нього не було жодної звістки. Марійка обманювати не вміла, вона б сказала, що Максим пише їй. А потім несподівано надійшов лист Олегу – у цей суворий. Максим повідомляв, що захворів невеликовно. Чомусь написав йому «В кінці стояло не до побачення, а прощайте». Серце Олегові скалатнуло від такої звістки. Чистим вогнем совісті намагався спопелити мимовільну радість і затопити попіл. І так колотився. Його вразив той лист. Його трагічна простота, сувора стриманість, якась аж потойбічна висока порядність –